Egun onguztioi, ongiet horriak berrio zarirratiaren sintoniara hau berrion albistegia duzue. Unionetan, amairu graduko temperatura daukagu berrio zanren, zerua oskarbi eta oskarbi jarrituko du egunean zehar ere. Eta beti bezala, Nafarroari da gozkion kontuak aipagai izanen ditugu lenik eta behin gure albistegi honetan, Nafarroako gobernuan zabaldutako krisiari buruz hitz egin behardizuegu berriz ere, atzokoan beste atal bat bizi lizan genuen Álvaro e, Mirandaren dimisioarekin eta badirudi orain honetan ataka okerragoan gelditu dela barzinaren gobernua Nafarroako lehendakari orde eta ekonomia eta hogasun kontseliari Albaro Mirandak dimisioa eman zuen atzo eta Nafarroako gobernuaren krisian sakondu egintzuen joan den astean Hiru ko kargua utzi ostean orain upn batek foru gobernuan amasei urte zeramanak utxik utziko baitu Jolanda Bartzi Are, e, lendakariaren arean eh ondoren e, e, eksekutiboan garrantzi handiena duen aulkia Diario de Navarra egunkariak aurreratu zuen berria atzoko edizioan eta Barzinak berak baiestatu zuen geroago dimisioaren arrazoiak zehaztu gabe Kazetak bai eman zuen dimisioaren arrazoia, haren arabera, mirandak kargua houtziko du UPNek ek babesa berreskura dezan parlamentuan, sozialisten botori gabe, barzinak nekez aterako duelako aurrera legealdia. Gobernukide sozialistei aurretik ezer esan gabe, ekonomia eta hogasun konseliariak eunda hogei tamabi milioi euroko murrizketak iragarri izanak bultzatuzuen UPN-eren eta PSN-eren arteko gobernuitunaren austura. Ark Arkargua utzita, Roberto Jimenezek zuzentzen duen alderdiak berriro barzinari babesa emanen dion itxaropena du mirandak. Gobernu austuraren ostean, barzinak behin eta berriro esan du, oraindik ere sozialistekin akordioetara iristeko itxaropena duela. Gaiaz, galdetuta, Jolanda Bartzinak etzuen erantzuna izan, Mirandaren dimisioarekin UPN eta PSN gerturatuko ote diren. Sanzuena e, izan zen, eskuzabal eta ikuspegi zabalarekin jokatzeko unea dela, eta Horixe xe besterik etzuen esan. Askotan errepikatu zuen esamoldea izan zen, baina egun utxik dauden gobernuko besa beteko dituztenez mintzatzeko orduan ere, konseliari berriak alik eta azkarren izendatuko dituela hitz eman zuen barzinak eta pertsona honen enbila ari dela, esku zabalak eta ikuspegi zabalekoak izan behar dutela. Barzinak justizia eta barne Kontsellaria ekonomia eta hogasunekoa, sustapen eta etxe eta gizarte politika kirol eta Asteriakoa izendatu beharko ditu Eta baita bilen dakari orde Edo gutxienez bat Miranda eta Jimenezen dimisioekin e, ba, Utsik gelditu baitira Aulkioiek Eta barainanera goaz, e, bertan abian baita lab sindikatuak e, ba, e, abian jarritako zortzigarren biltzar nagusia, Eta bertan, Rafa Diezen hitzala luzea izan da, atzokoa ba, izan zuen lehenbiziko eguna, Kongresu edo biltzar nagusionek, eta Rafa Diezek, idazkari nagusioak, ba, bertan, presentzia handia izan zuen. Kartzelatik igorritako gutun batean, Diezek azpimahriatu zuen, gehiengo politikoa eta soziala egituratzea bidetuko duten proposamenekin erantzun behar diola Euskal si, Sindikal gintzak. Ez da beste alternatibari gelditzen ohiesek izan ziren Rafa 10 hitzak, e, Eta Euskal Herria gaur egun bizi duen prozesu politikoa eta krisi ekonomikoa ere presente izan ziren une oro biltzarrean, LABek atzo onartutako ponentzia politiko sindikalaren arabera guztiz lotuta daude bi realitate hauek eta sindikatu abertzaleei erabaki estrategikoa hartzea egokitzen zaie. Horregatik, Euskal Estatu Sozialista egun batetik bestera lortuko ez dela jakinik, burujabetza prozesua azkartu behar dela nabarmendu zuen LAB sindik katuak Garbine Aranburu ponentziaren sustatzaileak esan zuen denbora gure aurka Doala goizeko bederatzi etan abiatu zen biltzar nagusia biltzarreko maila osatu eta zuzendaritzaren hautatzea blokean edo karguz kargu eginen zen eztabaidatu ondotik diezen gutuna e, irakurri zuten e, gero eta Labeko komunikazioa idazkaria izandakoak e, txutxi Ariznabarretak egin zuen irakurketa eskutitzean diezek e, gogora ekartzen du nola duela 4 urte zuzendaritza hartu ondotik esker abertzalearen aldaketa estrategik bideratzeko hal eginean murgildu zela, Arnoldnal Otegi eta beste kide batzuekin batera eta hasierako zalantzen, eta bertigoen gainetik, zango traben eta provokazioen gainetik, edo gure espetxeratzearen gainetik esan dezakegu guztion artean fase berri bat e, a, ireki dugula, oiesek izan ziren Rafa Diezen hitzak Gaineratu zuen, alaber, eragile politiko batzuk oso eroso egon direla blokeo egoeran, eta behin fase berria irekita, uneotan bi indarren arteko pulsoa dagoela nabarmendu zuen. Eta kirol kontuak eh, lizarriako itxako taldea ez da hariko ligan datorren denboraldian. Aurreko saioan ABF liga zuen lizarriako taldeak eta garaipen horrek Europako txapelketan nagusian jokatzeko aukera, eman ziren jokalari nafarrei, pistan irabazitakoa ordea arazo ekonomikoen ondorioz galdu du itxakok dirua baita txapeldunen ligan ezaritzeko haritzeko eman duten arrazoia. Alaxea aitortu du, taldeko zuzen eta aho batez zerabaki du uko egitea leiaketan aritzeko aukerari, chapeldunen liga bazterutzi EHF ekopan aritzeko aukera aztertzen ari da orain Itxako, litenek litekeena da leiaketa horretan parte hartzea, e, presidenteak berak esan zuenez Eta uztalaren erdialderako hartu beharko dute erabakia. Ja, azken bost urteotan, emakumezkoen eskubaloiaren esparruan lehen postuetan izan da. Eitzako, 2000 eta bederatzigarren urtetik, Amaika Txapel irabazi ditu lizarriako taldeak. Denak, Ambros Martin entrenatzailearen eskutik. Liga lau aldiz irabazi du iru aldiz Espainiako kopa eta beste iru superkopa. EHF kopako txapeldun orde ere izan zen eta txapeldunen liga jokatu ere egin. Egin zuen, baina galdu egin zuen e, txapeldun orde izan ziren nafarrak. E, kurrikulum e, zabal horrekin, datorren denboraldian, ezin izanen dute txapeldunen liga jokatu arazo ekonomikoengatik. Gatozen bada berri osarrera, eskualdeko hemengo kontuak aipagai izanenditugu eta gaztezentro berria egiteko bilera gaur bertan izanen dute, udalak eta parte hartu nahi duen orok baina batez ere gazteek ekainaren hogeita bian, beraz gaur bertan gaztezentro berria eraikitzeko ideiak proposatzeko bilera eginen da, arriatxaleko zazpietan izanen da hori, kulturgunean eta bertan haimat gai ez dira, beti ere gazteleku edo gaztezentro berriaren inguruan, hau da zentro berriaren kokapena, aretoak izanbarko lituzken egin ezaugarriak eta abar. Esan bezala, hori guztia gaur agerriatxaleko zazpietan berriozarko udaleko kulturgunean. Eta gaur duzue azken eguna, asierako lanbide kualifikazioko programetan izena emateko, lehen mailako kualifikaziorako lanbide gaitasunak lortzeko prestakuntza programak dira hauek, lan munduan behar bezala sartzeko eta gizarteratzeko aukera ematen dutenak. Hamasei eta hogeita bat urte bitarteko gaztei zuzenduak daude, beti ere, derrigorrezko bigarren eskuntzako titulurik ez badute, hau da, DBH zikloa amaitu ez badute. Eta izena emateko, zuek nahi duzuen zentrora, jo behar duzue, gaur duzue azken eguna, eguerdiko ordu billetan, eta berrioz harren adibidez, lantxotegi elkarteak eskaintzen ditu ikasketa hauek. Eta beste ikasketa mota batzuk, hauekez reglatuak, hauekez araut, horren arautuak, baina da urrengo ikastu urtean egina alitzanen dituzuenak, udal ikastaroak dira, kultura, gazteria eta kirol arloko ikastaroak gaur eta biar artean duzue, Azken eguna hoietan izena emateko kultura eta gazteri harloko ikastaroetan bihar amaituko da EPA. Berriozar puntu ez webuneko egoitza elektronikoan egin ezue izen ematea edo bestela zero amabi telefono zenbakira deituz. Kirol ikastaroen idago berriz izena emateko epea gaur bertan amaituko da eta Kirol bulegoan eman dezakezu izena goizeko amaiketatik ordu batetara edo bestela Kirol klubetan. Datozen egunetarako itzorduak ere aipagai izanen ditugu eta asteburu honetan ekimen pilioa daukagu e, ba, guzion e, gozamen erako San Juan suak dira oietako bat eta tradizioa den moduan larun bat honetan piztuko da San Juaneko sua berriozarko udalak erabaki du horretarako lekua basoa pasealekua izatea musika eskolatik urbil zedarritutako ere muan. Dena den, kontuan izan beharriko arauak ere kaleratu dituzte, izan ere suak basoa pasealekuko oinezkoentzako zatian bakar bakarrik piztuko dira. Hau da, e, mugatutako espazio horretan eta inolaz ere muga hoietatik kanpo edo belardian. E, bestalde, bi su mota izanen dira jauzi egiteko e, suak, su handiak eta baita su txikiak ere jakiak erretzeko. E, toksikoak ez diren materialak erabiliko dira Sua pizteko hau da papera, kartoya, egurra eta bar Eta ez zinda inolaz ere erabili plastiko, apargoma, aerosol, gurpilazal Edo bestelako gai sukoi, eta leher korrik Hortaz, e, zona errespetatzea eta zaintzea eskatzen zaie iritarrei, landarei, landaredia arriskuanez jartzea eta lekua erabat garbirik uztea. Suak bi aurrera, arratsaleko bostetatik aurrera asializanen da prestatzen eta gauean ongi itzalita geratuko dira. Baina asteburu honetako itzordu kultural batek ikusmina piztu badu hori zalantza zalantzaizpirik gabe marea taldearen kontzertua da, bihar bertan ekainiako hogeita hiu, Hemen txe, berriozaren ikusiali izanen duguna. En miambre mando jo diskuaren aurkezpena eginen du berriozarko taldeak naziarteko biraren baitan kokatutako kontzertu honetan. Eta berriozarko futbol zelaian izanen dena dagoeneko prestatzen hasiak dira. E, futbol zela ja belardia kendu Eta mm, tokia ba, prestatu, txukundu eta ondu Ateak gaueko bederatzi etan zabalduko dira Eta marea taula gainera igo baino lehen bokana da talde berrio zartarreak hartuko du estena tokia e, Gaueko bederatzi terdietan hasiko da Bokanadaren kontzertua Eta marearen aberriz gaueko amaiketan Eta rokaz ari garelan aipatu behar dugu, berri rok jaialdiaren aurtengo edizioa abian dela ia da. Eta oraingo honetan erritarrei, berriozaren erroldatuta dauden guztiei laguntza eskatu dietela antolatzaileek talde gonbidatua aukeratzeko. Zerrenda bat ondu dute, zerrenda bat prestatu dute hainbat talderekin. Eta hoien artean, boto gehien jasotzen dituenak talde gonbidatua. Tua, e, izanen da eta berriozarko jaietan joko du, irailaren batean hauesek dituzue, Dickers, Los Delgaz, Lendakariz Muertos, Basira, Amparo Sanchez, De Cherry Boppers, ZS, Texel, Excel Leiton eta Sonic Toys, hoien guztien artean hautatu behar duzue, Botoa eman behar duzue, eta behirriozar.es udal webgunean topa dezakezue e, esteka, eta baita, eguzkiplaza.net elbidean ere. Hau izan da guztia gaurko albistegiari da gokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretian FMko eun puntu sortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.